Seguim en aquest espai de Ràdio Palafrugell i a continuació doncs nosaltres tenim el plaer de tornar-nos a posar en contacte amb una persona que feia dies que no, no podíem saludar i en aquest cas doncs ens estem referint a l'observador meteorològic de l'Estartit. Tenim amb nosaltres a l'altre costat de la línia telefònica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 Exactament, i ara doncs eh, això durarà avui, demà al matí però a partir del migdia ja es tornarà a recuperar la temperatura i tornarem a passar calor eh, Molt bé, doncs, eh, doncs tot a punt per, per passar calor novament, eh, aquesta doncs és la, la previsió que, que us volíem oferir per aquest cap de setmana i d'altra banda amb en Josep doncs també volem comentar una notícia que eh, vèiem, llegíem la setmana passada el punt avui en què el titular Josep era que la NASA et fitxava, explica'ns una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 Aquesta doncs, és uh, la notícia que, que coneixíem doncs, uh, això, la setmana passada, com, com bé ens uh, explicàvem abans. Uh, bé, de fet, que, que la NASA doncs, uh, uh, faci ressò no? de, de, de, també dels teus estudis, suposo que, Josep, uh, carai, no? una miqueta d'orgull deu sentir, no? en aquest sentit. Bé, eh, podríem dir una mica de responsabilitat, perquè el problema...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 els Mossos o, o, o els municipals i, i els he ensenyat i cap problema. Doncs uh, Josep, aquests, uh, aquesta observació que continues fent donc, i que vas poder continuar fent, doncs, gràcies a aquest permís. Doncs, uh, nosaltres des d'aquesta emissora, malgrat que et triguis una miqueta de mèrit, podíem dir doncs uh, donem l'horabona eh, també per, per aquest podíem dir reconeixement i de que haga fet la NASA el, els teus estudis que portes doncs, això 47 anys fent uh, aquí a, a la nostra zona entre entre Pagur i, i l'Estartit. Amb aquesta feina, no sé si diària pràcticament no? pocs dies ja que no hi vagis, no? A, a la mar? Només quan... Uh, no, uh, o sigui, uh, hi vaig... Uh, des de Al principi vaig començar un cop per setmana i des de fa una vintena d'anys, doncs, intento fer un parell de cops. Entre altres coses, o sigui, per dos grans, primera, que seria impracticable fer-ho cada dia, mm -hmm. perquè uh, doncs sabem que hi ha tramuntanades, que hi ha uh, temporals, que hi ha, doncs, molts dies de mal temps i anar, doncs, tan en fora amb una braqueta petita doncs seria irresponsable, podríem dir. Uh -huh. I per altra banda, el mar té la particularitat de que té molta inèrcia i per tant, doncs, eh, a lo millor en, en tres dies o, en, o quatre o una setmana, canvia només dècimes de grau. Uh -huh. Per tant, doncs, és, després la solució és interpolar, o sigui, eh, suposar que d'un dia a l'altre la temperatura ha evolucionat doncs, de manera força regular i això doncs és el que fem per fer el càlculs de mitjanes i de tot això. Mm -hmm.